الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المسلم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فإن أشرف الحديث كتاب الله وخير الهاديهادي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور المحدثاتها وكل مرسيم بالعامل اللهم علمنا ما جهلنا واهدنا لأجله برحمتك يا قوي ما سجهلنا وذكرنا ما نسينا ندعو لك يا كريم ما ننسى ده يشرح لي صدري ويسر لي أمري واختم لي لساني يبقى قولي ربي يرشد ولا تعسر وتمم بالخير اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اية 14 اية 18 سورة الحاقة ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون اولئك اصحاب الجنه خالدين فيها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 wa 'inda sirqilladhi kanu yu'adud innal ladhina qalu rabbuna allah thumma istaqamu fala khawfun 'alayhim wa lahum hazan orang yang berkata rabbuna thumma istaqamu dia kata di istiqamah dia jap dia apabila istiqamah kepada iltizam sekali para khaufun alaihim wa baini tidak ada sebagai ketakutan atas mereka masa depan walahu yahzanum mereka tidak akan melakukan ulaiq ashabul jannah mereka itu semua dah tuan punya syurga khalidna fiha kekal mereka dalamnya jaza'an bima kanu aamalu sebagai balasan di atas apa yang mereka buat ayat sambungan daripada ayat ini lepas ayat-ayat yang kita baca lepas adalah lebih kurang 4 ataupun 5 soalan-soalan yang Allah Ta'ala soal manusia tak kira manusia Arab ke, manusia Melayu ke, manusia Eropah ke asalkan kita ni manusia tidak kayu batu, tidak lembut Allah Ta'ala menyeal kita dan soal ini perlulah apa yang memerlukan manusia jawab daripada jawab itulah nak boleh jawab itulah kita mikir supaya jawapan kita betul tepat dan dapat di benih hormati oleh orang mula-mula sekalinya Tuhan maaf kepada orang yang memuja lain pada Allah sama ada puja puja beralak puja kubur kau, puja kayu keramak puja manusia kau. itu disoal oleh Allah yang kamu yang kamu puja ni ma'adha khulakumnal arti Soalan pertamanya Kenapa orang itu boleh buat di muka bawah ini? Tak sekiranya langit lah Tak sekiranya air laut lah laut. Di muka bawah ini gapo orang boleh buat Yang mempuja puja itu tidak puja aku Aku je buatmu Aku je beri makan rezeki padamu Siap dengan tumbuh tumbuhan Biji-bijian buah-buahan sebagainya Tiba-tiba bila kamu puja Puja orang lain tidak puja aku Soalnya orang buat gapo yang, yang kamu puja bila dia soal kewajiban kita jawab jawab nak kata berapa buat berapa tak ada orang di dunia ni boleh buat benda hatas pasir sebijik ka, air setetik butir beras butir ka, butir lados butir ka, buah derian tak ada orang yang boleh buat tak kira orang orang bodoh orang cedik orang, -orang, orang profesor mana sekalipun tak ada orang yang boleh buat benda jadi bila tak ada benda yang orang boleh buat pun jawab benda ini cargo teratur jauh fikiran kita supaya kita sedar bahawa kita duk puja, batu-pujo segala pujo kayu Tunggu kayu puja, kubu kamak ni, hoknya kita tu oreh. Asal ke yang buat zaman hari tu kita tu. tak betul. Apa erti aku berotak kamu kalau kita tu oreh? Kalau lembu ko batu, kita lepas ekormu tu. Tu nak sabah menggaji lembu. Dia tak reti mikir, tapi manusia nak turun nak dengan tak ada sebarang tujuan, tak ada sebarang hujuh lain pada budaya tu budaya, tak betul tuan kata. Itu cargo-cargo tu hai gila, fikiran manusia, supaya manusia menggundah ke akal hidupnya anjingnya. Pasti dia kata, itu ni dikaitab min qabli hada au athara. Cuba awak hari kita. Awak kita tu awak duduk di komun kita panggil lecok, awak di komun dari langit mana kau yang boleh kamu ni puja selain aku Ah tu, tu dia tu. Supaya dia orang-orang itu soalan itu, itu, itu, itu, itu, itu, itu, itu, Supaya kita sedar. Lepas tu dia soal lagi. Ah ha, soal lagi dia kata. Wiza huschallanna sukanu lahum adad. Wiza huschallanna sukanu lahum adad. Akhirat kalau lu, aku nuri kamu Sebanyak mana orang yang kamu puja ni. Puja ketua kau, puja raja kau, puja presiden kau, puja orang yang berdapur kaya kau. Orang ni ni bila bangku kubur di akhirat ke lu, tak mengaku. Lu, ni kalau orang puja kita. Um, akak tabib suka oleh kita hormat kita suka hati kerana hormat yang hormat padakan. dia akhirat kelak kita pula tak mengaku dia tu puja kita kenapa? kerana tiga tu jadi tiga masalah kalau kita duk hormat kalau kita seronok pada orang puja kita artinya orang tu tambah bersesat lagi akhirat kelak boleh jadi kita terlibat menyesatkan orang tu akhirat kelak pakat tak mengaku kita pun tak mengaku dia puja kita dia pun tak mengaku dia puja kita jadi tujuannya jadi membuat buatna ni tak memikir masa depan. Kalau memikir masa depan maka tidak ada orang yang boleh dipuja lain pada aku Tuhan kata. Hmm. Lepas tu, apa disebut lagi? Akhir sekalinya. Ah, hmm, akhir sekali. Wa qala allazina kafaru lil lazina amanu law kana Awak kat pe, P.N. ya Quran. Pertama ada kapi ni, kapi Arab kau, kapi Melayu, kapi Manu. Oh kapi, alasan dia tolak Al-Quran ni, dia kata, dia buat lakukan akhiran masa pun nak ilai. Kalau barang hak Al-Quran betul ni, kalau barang hak Al-Quran cakap ni, barang betul, tak ada yang kedai-mah, oh, kawan dulu. Kalau kawan lebih cedik, perempuan. Ini cara nak tolak fikiran orang ni. Makanan aku ni, aku ni buat-buat cedik. Buat cedik, buat bejok, buat intelekt, kita Arab, panggil orang Arab, kalau aku ni bernyanyap, kalau Quran Nuh, Quran cakap ni barang betul, tak ada yang kemudian kat aku dulu. Kerana aku cerdik lama dah. Tiba-tiba bila aku tak terima, artinya mesti terima barang tak betul. Kerana buk-buk berada. Ini cara hujah dia itu cara mendatar terlalu amat. Dengan sebab Allah panggil. Tak ada hujah lain untuk nak tolak Quran ni. Selain pada dia mengaku dia ni cerdik. Kalau bila aku ni cerdik, ma mana boleh aku tak terima ajaran Quran. Tapi dengan sebab ajaran Quran tak betul, maka padan lah kalau mu terima ini hujuh kapung yang bukan Enni yang kita panggil Mana tahu mung cerdik takut mung bodoh, aku cerdik pada bodoh. Karena cerdik-cerdik ni tu tak tu pada orang yang tertentu je. Semua orang cuba bagi belaka cerdik bodoh, cerdik bodoh. Kadang-kadang dia cerdik, kita bodoh. Kadang-kadang kita cerdik, dia bodoh. Jadi dengan sebab tu kan dengan Quran 30 juzuk ni kalau main tak betul belaka sebab tu mung tak terima, artinya mung telah menetak awal-awal lagi mung dia cerdik, orang lain bodoh belaka. Mana boleh aku terima? Ha nah, kita Islam asuh fikiran kita, gila fikiran kita supaya kita pandai menggunakan apa nama ni, apa tunjuk ajar Allah. Juk daripada hari sampai sekarang pun timbul bang diantara orang Melayu dan orang Arab dan memegang Islam, aku pegang nasionalis, memegang komunis, aku pegang sosialis. Ini semua ni berpunca daripada kadang-kadang kita pakai tidur jelah. Ya. Lebih lagi dunia lo, ni bahasa dunia boleh pecah berlaku pecah aku aku IPT tak tahu orang itu tak boleh IPT maka tahu akulah jadi akhir sekali perang lah waktu yang tak perang banyak duit hmm. Allah hmm, kalau sekiranya banyak duit ni Nabi Muhammad ni Allah Ta'ala tak pilih Nabi ni orang muskin Nabi Muhammad ni sengaja tu yang pilih daripada orang muskin anak yatim duit tak ada mukpok tak ada orang kapal pakat marah pak orang hidup marah jadi kalau kalau kira betul tak betul berdasarkan pada duit Sampai dia banyak duit, orang, tua, orang tua tua, tu betul. Maka Nabi Muhammad tak betul lah. Azulullah. Karena Nabi Muhammad ni sengaja, Allah Ta'ala pilih pada orang muskip. Wa wajadaka <tuh> a'ilam fa'arna. Alam yajidika yatiman faawa. Wa wajadaka a'adhalam fa'adha. Wa wajadaka a'ilam fa'arna. Mu'nih Muhammad a'il. Papa kedana. Aku tahu mu'papua kedana tapi aku pilih juga jadi Nabi. Walaupun orang terajuk kalau muskip. Supaya, supaya, kalau mu'nih nabi pak kaya pula jutawan pula tak usah jutawan ada duit je mana maka boleh jadi jagat tu mu tu pengaruh dengan duit mu bukan tempat kebenaran Aku nak orang tu mu ni kerana kebenaran mau bawa benda hak sebenar benda sebenar benda sebenar ni erti benda hak mu kata tu betul ni hak berlaku mutabaqah mutawaqtu lilwaqi' pokok kata hari ni ujah mu mahkam kau apa mau kalau ujian semua artinya ambo ambo sebut benda hak hak benar-benar tubik di mulut hamba ni kena dengan hak wakil hak berlaku semua tapi kalau kita kata kenapa hamba hujan tapi tak tak, tak tak hujan pun kita kata bohong jadi Nabi Muhammad apa sahaja hak Quran yang kata ni betul betul bagaimana hak tu yang tulis langit dengan hak buat di bawah minyak kena itu ha, betul bagaimana kalau Nabi Muhammad sebut Sakara tiba-tiba dia sebut tapi hak berlaku langit lagu lain betul pelan-pelan besar pelan-pelan besar duduk langit ni tak penuh maka nabi Muhammad oh, lah. kalau bercakap tak betul dah ada bercakap sebab Muhammad ni cakap benda benar arti benar kalau berlaku di laut makor ke di langit ke di bambus kena supaya hak nabi Muhammad kata maka cakap nabi Muhammad memang betul mu tak terima tu pasal hmm. itu menyebabkan manusia ni kita Islam ni hidup cara ustaz panggil jati diri kita panggil jati diri baik hari ini pula ayat yang aku dah <coughs> innal ladzina qalu rabbana allah <coughs> Innal ladzina qalu rabbana summa istaqamu. Oyang ya. orang yang nyebut rabbuna Allah. Rabbuna Allah. Rabb bermakna um lain ni bu maknanya tuhan aku. Kalau ilah ilahun tuhan. Rabbum tuhan. Bahasa kita masih miskin. Terjemah bahasa Quran ni kena bukan biasa musnah. Kalau ilahun Tuhan yang berkuasa. Rabbul Tuhan yang didik, yang ngasuh. Anak kita kecil ni, kalau kita wei kepada orang tua, kita kata cari pengasuh ya. Eh? Nak cari pengasuh budak. Kita masuk ke apa ada ke orang tua-tua boleh ngasuh budak. Hak ngasuh ni, kita panggil rob. Budak nak picing, budak nak makan, budak nak itu ini, Orang-orang memang ngasuh dia reti budak ni teriak ni ke nyamuk ke, ke lapar ke, ke nak buai kecil ke begapo. Itu kita panggil ngasuh kat ni. Allah Taala kata aku ni hok buat budakku aku, ngasuh budakku aku. Rabbun Allah, Rabb Rabb manet yang ngasuh kita ni Allah. Ngasuh kita. Hadis semua, sekali lagi dia sebut orang dengan Kita waktu dah perlu kita baca Al-Quran. Dan kita baca buku-buku doktor. Allah Ta'ala. Bila kita setubuh lelaki-lelaki. Kalau balik kita lelaki, dia Kita panggil benih. Arab panggil. Al-Quran panggil nufah. Ma'im Macam-macam nama dia buat benar. Nufah. Ma'im Nufah maknanya. Apa? Setiti air. Ma'im ma'in air yang jejak. Ya kalau keluar air ni siapa kena mandi lah. Mandi pula bukan mandi dengan sabun saja. jaduk. Mandi kena ni niat lah. Itulah asal usul kejadian kita. Tak kira kita ni Melayu, kau orang asli, kau Cina, kau super-super ya. So, yang kedua ni sikit lagi dia sebut. <coughs> Bila keluar benih kita ni. Ya, benih kita ni tidak air. Tapi pandangnya air. Bendanya ada benda hidup dalam itu. Hidup macam ogak-ogak. Macam nak bodoh hidup. Miku, miku apa ni? Mikroskop yang di... Yang di guna oleh doktor tu ditunjuk gambarnya macam nak budu lah kalau saya kau benda ni gedi gedi-gedi benda ni bukan second wave kau berjuta air mani yang keluar pada lelaki-lelaki ni berjuta tapi semua mampu pula kau kau hidupnya kau pergi kau pergi dapat jumpa dengan orang puan kita orang puan kita dia panggil buah Allah enggeri panggil sperma kau berapa <coughs> dia gatung itu, dia gatung situ bila demo dua ni gatung Jek jek jek dia gigi pulak, gigi apa nama ni dinding, dinding apa kita panggil? tempat anak duduk, tempat anak lepuk muk tu, apa kita panggil? Tu. Eh, rahim, rahim, rahim. rahim. rahim lagi kita kata rahim lagi. Maksud agati dia gigi, dia gigi ni dia makan dia isak, isak darah muk, isak lemu muk dan bila budak anak kita disapa kau pick dia nak jadi tulen dia kekoh puluk tulen-tulen mak zak zak tulen dalam perut mak kita tu dia kekoh isak mulut dia buat untuk tulen dia ini semua benda yang pernah mana benda yang sebut rab rab ni asuh daripada imani campur dengan buaydah campur dengan sperm mak kita pak nyi pandai punya gigi kulit rahim apa strategi kita isa datang untuk nak untuk nak jaga dia. Dia ambil darah muk dia untuk nak masuk darah dia tubuh dia. Dia ambil lemak muk dia, dia masuk lemak dalam tubuh dia. Dia gigit tulen sendi-sendi -tulen, apa-apa kita panggil lemak-lemak tulen itu dia gigit sikit-sikit. Akhirnya muk terjadi pucat. kadang-kadang muk kalau tak jaga dia punya tulang dia tu. Maka mudah-mudah rapuh, mudah apa mudah patah mendakap bukan proses aku dah kata mesti. Mau kena getih aku yang buat. Mau tak kena getih apa sekali. Ayah memupuk, mengutuk, memugar tak tinggal apa sekali. Aku pergo mudahlah perut. Mau siapa daripada mani, siapa ke jadi daging, tak usah apa itu lebih siapa ke keluar. Itu makna kita panggil Rabb. Jadi so, al Rabbun Allah. Innal ladzina qalu Rabbun Allah, sesungguhnya orang yang kata dengan lidahnya Rabbun Allah. Tuhan, kita nak kata dia Rabbun Allah. Kita panggil Tuhan belakullah. Tuhan yang bagi aku ya Allah dengan cari bahasa yang bila kita sebut bila kita terjemah bahasa tu orang yang, mengat, orang yang dengar tu berasa selalu bahawa Allah ni bukan sekalian tapi kerti buat tapi kerti buat pahal kita didik kita pantau kita akhir sekali kita jadi orang bila jadi orang tu ada lah baik tu yang balik ada apa yang tak, dia balik baiklah yang kata semua segala orang yang berkata dengan lidah dia Rabbun Allah Bukan sekadar dia diariti, tapi dia kata, Nah, Rabbuna, Allah. Yang diri aku ni, Allah. Thumma stakam. Pada dia kata begitu, dia istiqamah. Mana dia kata tu, kata berdasar pada barang sungguh, Dia dia istiqamah. Istiqamah ni kita panggil komitmen, kita panggil iltizam, kita panggil apa ni. Allah, apa ni, istiqamah. Nah, Mana kita kata, lepas tu kita tunggu sungguh sebab kita kata bahagian ini ini kebun ini kebun amu bila kebun ini kebun aku kita kata kita pagar kita pagar dia kita jeruh tanam dia kita jabut rupuk yang rupuk bersih apa semua sekali supaya pokok dia hidup boleh tak kebun itu bila bila kebun kita, kita kewajipan kita pagar takut masuk bu bu baju pokok takut dia tak subuh jeruh air takut dia mampu Upu upu, yang kita panggil Yang pakai bajun Kita cabut Ini istiqamah Istiqamah adalah jaga kebung Sebagaimana Kita jaga kebung itu Kita panggil istiqamah Dengan bajun Dengan jiwa Dengan pagar Dengan racun Semua sekali Panggil istiqamah Begitu Bila kita sebut Rabbun Allah Rabbun Allah kata La ilah Allah Kita La ilah Allah Bila sebut La ilah Muhammad Rasulullah Artinya kita, Lepas tu kita istiqamah La ilah Allah Tak ada yang menghukum Tak Kecuali Allah Tidak ada yang mahu bijak Kecuali Allah Tidak ada yang mahu pandai Kecuali Allah Tidak ada tidak ada kecuali Allah Kita puteru begitu sungguh Allah sungguh Dengar sungguh Kau dia suruh Kita buat Kerana Kau tak ada yang mahu kuasarai pada Allah Maka kita buat Hak dia lari yang kita tinggal Baik masalah akidah, Baik masalah ekonomi Masalah sosial Masalah budaya Masalah apa saja kita tunggu Allah Kerana kita kata La ilaha illallah dan kata Allah tu kita kata ashadu lah bukan saja lah. ashadu aku sanggup jadi saksi ashadu kita panggil aku naik saksi jadi amal kata naik saksi tak soh tak aduk dalam bahasa ni naik-naik naik adalah kuana tak soh buku kata naik kita jadi sangat ashadu aku sanggup jadi saksi sanggup kenapa? apa? kerana aku yakin kerana aku yakin sungguh tak ada yang mahu kuasa yang mahu bijak yang mahu pandai, yang mahu kayu yang mahu berpengalaman yang mahu baik yang mahu penguh yang mahu bergabung kita cari Allah memang betul gitu aku sampai jadi sasi kalau tak cahaya buat ha, dia lah aku sampai jadi sasi aku sampai tak cahaya buat bucah aku sanggup duduk situ semua setakam pada tu yang kata orang lagu ni masa depan dia tak ada apa masa dia takut dan kalau dah ada apa dia tu kau cerita Soal lepas dah kalau dia salah kata oleh Allah tapi dia tak buat sebagaimana kata Allah maka kalau dia kata oleh Allah pada dengan Isaf betul, dia soal pada apa-apa, masa datang dia syurga, kalau aku buat aku jaga dia dan di pada masa aku jaga dia dari akhirat juga aku jaga dia, mana syurga syaratnya istiqamah istiqamah, istiqamah kita panggil istiqamah dia bahasa Melayu dan kita guna dah istiqamah istiqamah mana kita panggil apa hmm, jaga betul-betul ini Radin semua. Dalam bagi tadi. Bila kita semai subuh. Kita baca kunuk. banyak-banyak bacaan kunuk. Kita kata. Fa inna ka taqdi wa lai. Fa inna hu lai ya zilu man wa'id wa lai a'izu man adai. Fa inna ka taqdi wa lai uqdu Kenapa aku minta benda ni padamu. Minta ihdina Allahumma hdina fi man hadai. Wa afina fi man afai wa tawallana fi man tawalla wa fi ma ata bi rahmatika sharra ma qad dimau kita mesti nak pun Allahumma hdinna ya Allah pimpinlah kami kami ni buta Tuhan tak reti nak berjalan kalau tak pimpin kami ni budak kecil Tuhan apa nak kami mengaku budak kami budak kecil tak reti nak berjalan kalau tak pimpin bila sebut eh ihdina tu kita kita letak diri kita ni macam orang buta kenapa kalau kita celak Minta oleh pipi. Bila kita minta oleh pipi. Ihdina, pipi kami. Artinya kita letak diri kita ni buta. Memang buta sungguh. Bukan buta mata. Buta hati perut. Hala haram. Tak erti. Kalau Nabi Muhammad tak tolong rakyat. Hala haram tak erti. Dosa pahala tak erti. Yurga neraka tak erti. Melaikat tak erti. Kalau tidak menalui hidayah Allah. Jadi bila kita Allahumma dina. Atau kita panggil. Ihdina s Kita kita buta kau tidak kerana mengi ya Allah aku tak leh gerak aku tak reti mana halal hak mana duit serupa nasi serupa kereta serupa harta serupa tapi ada halal ada haram aku tak tahu mana halal hak hal, hal. hala, kau tidak melalui hidayatmu itu menihdinat Allah mahdinat fi man hadait pipilah kami ya Allah sebagaimana orang lain kamu pimpin atar dunia ni bukan aku sorang ramai kamu mau pimpin aku yang apa tak pimpin jadi aku minta pada bagi ya pimpin aku biar kenal halal haram Biar kena ada dosa pahlu, biar kena apa nak azab kubu, naimak kubur biar kena suka pada masha, biar kena le sugar naku. Nimba gaya, nimba yang tak boleh orang lain buat, lain pada mu ya Allah melalui Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wah Allah amin. Wah amin amin apa? Tolong buat aku ni sehat apa? Kita dulu ada sehat, ada apa? Sehat ni kita pernah tubuh. Nak tubuh sehat. Wah aminah, biar atipu sehat. Tubuh aja sehat hati perut kita tak sehat jadi apa? Jadi perau juga lah. Tubuh sehat sakit sikit berubat, sakit sikit berubat. Tapi hati perutnya gelap pekat. Tak tahu syurga neraka. Maka aku nak minta pada-Mu waafiina. Ya Allah, berilah kepada aku ni afiat. Sihat tubuh tu sehat dah. Afiat, afiat aku kepada-Mu. Afiat maknanya ke tempat. Kalau tubuh tak sehat kalau kalbu kita afiat. Selagi tubuh sehat Tubuh sehat ni kalau kita duk 4 orang, orang yang kena, gapo kita panggil ni kena. Kena bencana lah. Pola ni berlaku di Jepun, pecah. Guk. Puyuk gapo dia, puyuk bom dia tu. Nyebak susu habis, nak nyawa pun tak sedap, nak tubik rumah pun tak sedap kena berlaku. Tersebar, tersebar gapo tak percaya reaktor dapur dia. Jadi, pada orang yang, pada orang yang tak mat dia kalau orang jaga betul tubuh dia, pergi pak mana pun tak apa kerana kita kita panggil ada antibody tubuh kita ni sehat molek pergi tempat orang sakit demam pun kita tak demam. pergi tempat awam yang curah pun kita tak kena curah perut kenapa? kerana kita afiak antibody ada jadi sebagaimana tubuh kita ni kalau sehat molek kalau doktor pergi ke kapur tempat berlaku apa ni kita panggil curah mutah curah mutah berok curah berapa kalau di, doktor pergi ke tak apa dia kenapa? dia ada antibody dia dia jaga sehat molek air dia minum cukup makanan dia makan, makan cara gaya sehat ha, bagaimana tubuh kita ni bila antibody cukup tak kena penyakit Begitu juga apa ni ruh kita ruh kita ni kalau antibody dia cukup pergi tempat orang berjudi pun kita terpaksa nak tetap berjudi pergi tempat orang tenor duk menari pun kita terpaksa tak nak tarik tapi kalau kita jadi pegawai orang tak nak berulik tak nak berulik tak nak Seligau nak bersuah, betul tak? Ada. Kenapa? Anti wadi kita, anti rohani kita cukup malah. Jadi wahai nafiah ya Allah tolong beri anti rohani supaya banyak-banyak hari itu tak seligau pada aku. Aku boleh saja pada bersuah, aku boleh saja pada zina, aku, pada, buna -buna aku ha. ini, boleh saja pada benda-benda maksiat. Aku boleh saja hok benda lagu ni nak boleh keterasa jejak banyak-banyak hari ini kita panggil apa? Wahai nafiah ya Allah berilah kepada kami rasa jejak nak buat benda-benda hari. Tak ada aku tu boleh tapi tak boleh bunyi bersuah dia macam tu lah itu tak betul hmm. aku buat tawallana fi man tawallait tawallana maknanya tolonglah tulus tolong negara aku dari senarai orang walimu". wali wali tawallana tu maksud tawalla latih aku jadi wali jadi orang hak kamu jaga wali makna penjaga macam anak kita wali dia pof bila kita nak kahwin anak kita tok imah cari ayah dia mana cik dia mana ditanyo cik nak nikah lagu mana tak ada wali jadi ayah ayah dia bapak dia kena jadi wali kita minta Allah jadi wali kita junjago kita mulut cekak supa ngat Tuhan nak no. makoh makah supa ngat Tuhan nak no. oh, tu seneng wayak-wayak kita ni hmm sayang sangat hmm. tangan makah supa beno kita cari watino kok cari tok laki cari berapa biaso supa ngat Tuhan nak no. kenapa Tuhan duk kawak kita Tawa kita kenapa? Kada dia wali kita. Sebagaimana pak wali bagi anak, anak bergerak sikit mengikut pandu pak, kita bergerak mengikut panduan Allah Subhanahuwataala. Patu, wa Kenapa tu eh? Kada sida akan hina orang yang kamu jaga. Orang yang bila tu jaga, tak hino. Orang kata belah mana pun kita gusap, kita buat antibodi, kita, kita tak usik. Aku paham ni. Demon tak sempat tak ada arahlah kita nak mendak gini para hadirin semua kita nak mena Allah taala apa yang dia wali kita bahasa kita kita wala ya izu man adaya dia tidak ilmu dia akan buat bala orang akan buat bala kerana kita lawan dia dalam masalah ekonomi ke lawan dia dalam masalah budayako lawan dia dalam sosial ke lawan dia walaupun kita dipuji orang dunia tapi bila Allah taala lawan kita maka kita tidak akan jadi mulia bukan kenapa kerana mulia ini nilainya bukan baik daripada saja, Allah oh, Ta'ala kalau kita, kita ni orang cemuh berlaku tapi Allah Ta'ala suju kita kalau kita puji berlaku tapi Allah oh, Ta'ala cemuh kita keadaan terbalik ini benar-benar begini perhani semua benar-benar yang tak dapat dipaham kecuali melalui Al-Quran orang lagu dia kata فَلَا خَوْفُونَ عَلَيْهِمْ فَلَا خَوْفُونَ عَلَيْهِمْ maka tidak ada sebab yang ketakutan mereka وَلَا هُمْ يَحْزَنِ masa depan dia belah mana belah kubur belah mana yang mereka bel syaratnya mengkata dengan lidahmu sebagai ikram la ilalallah ataupun rabbon Allah dan kamu istiqamah kalau kata saja mengati ilahi ilahi ilahi tapi saya yang tak zina ala rasuah apa-apa aku jangan harap kata yang mengati apa-apa semua sekali pakai kajam Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Baik, ulai khasah penjana. Orang-orang ni ashabul jannah, tu yang punya syurga. Mana surganya syurga aku aku bubuh gerai namum. Ah ha, tu seronok. Ulai ashabul jannah. Macam kita kata rumah ni, anak sahibu. Aku tuan dia. Gerai rumah ni nama saya. Kereta ni anak sahib sayyarah. Saya tuan punya kereta ni. Nak ha, pergi surga aku akan cakap, "Syurga ni aku buat gerai namum." Kata-kata yang yeah, mudah apa faham. Quran ni walaupun dia mari pada Allah tapi Allah Taala perturun bahasa dia daripada bahasa atasan pada bahasa bahasa manusia. Kalau Allah Taala cekak mengikut mengikut mengikut atasan dia, mana orang nak reti? Sebab kita kata raja orang Melayu ada ada bahasa dia untuk raja. Raja tidur kita panggil? Hah, gabu. Aduh. Hah? Beradu. beradu, beradu. Raja tidur tak tidur, orang panggil beradu. Raja Malkan kita panggil santap Raja Mani kita panggil bersirian Raja Tunggung Rumah kita panggil berakat Dia ada bahasa khus Orang Melayu beri pada raja Sebagai hormat pada raja Jadi kalau main berakat, bersirian Berapa gikah pun okay, lah. Itu dua tiga, dua, tiga bahasa yang Boleh jadi banyak lagi Bahasa-bahasa istana ni Jadi alat-alat juga ada bahasa dia Tentu bahasa, bahasa alawiyah dia, bahasa tinggi dia Tapi dia turun Basa dia tu sampai ke bawah orang boleh reti. Dia kata sahabatul jannah, orang ni tu yang punya syurga. Kalau gerang agak nama dia. Bila gerang tanah nama kita, dia nak tipu belah mana nak pergi gadab-gadab tak leh muka kat nama kau eh. Dia nak tipu dan begapo dia masuk jinn. Ah, begitu syurga. Syurga ni bila bila, bila mu kata la ilallah pas istiqamah. Dengan semayanya dengan posonya dengan halal haram, sunat, makruh cukup dekat belako jaga belako. Maka akhirat keluar, surga namun orang lain tak ada gadar, orang lain tak ada jual, surga. itu surga supaya kita senang hati kesimpulannya hidup kita manusia di muka dunia ni target kita surga masalah pembangunan, masalah pari masalah loket, masalah jambatan, masalah jatuh-jatuh muru target kita surga daripada target surga itulah maka duit yang masuk poket kita, duit halal mana boleh duit kita cari calon haram. Lepas nak keluar syurga. Angin kuasa seratus. Itu dia juga. Jadi agak tu, Syurga hujungnya. Susah belah mana pun. Letih nak bangun sepanjang subuh. Letih nak bangun sepanjang terhaju. Letih nak, nak bayar hutang buat sakit. Bayar. Bila kita buat bayar. Sakit belah mana, bayar. Kenapa? Hujurnya syurga. Bangun, dah mana sedih bangun supaya. Kenapa? Hujung syurga. Ingatlah pala kita syurga, syurga, syurga, syurga insya-Allah. Segala hak payah jadi mudah ability. Segala hak takut jadi berani semula. Segala hak pendekut jadi baik akidah. Ini sahabat. Aku cakap ni, lu motivasi. Nak nak apa naikkan semangat orang dengan kepada kebangsaan Melayu jaga Melajau, ngaruk semua ni. Tak kira mana-mana. Jaga tanah air. Jaga Ikhlas pada tanah air. Islam aja ikhlas pada Allah. Dia kata ikhlas pada Bila tanah air kena gempa bumi, habis. Tak tahu lah kawana tanah air. Hanya habis Semua tak pakai kejabat. Allah. Kemudian dia kata. Habis kata. Masuk ayat bawah. Wafsainal insana waladihi ihsana. Hamat umu kurhan. Wada'atu kurhan. Kami wusiak pada manusia. Wafsainal insana. Kami wusiak pada manusia supaya hormat baik pada kudulu ibu bapa hamadhu umuhu kurhan mu' dia kandung dia dengan keadaan kurhan kurhan bermakna becih makna apa kita panggil letih lah mu' mu kandung mu letih menderita wa wada'at hu kurhan dan mu' mu lahirkan mu letih pula derita pula wa hamlu wa fissor salah sunnah syahra mu' mu kandung mu dan mu' mu salin apa ni berganak kepada mu lamati 20 bulan hatta ila balahu asyddah wa wa balahu 40 siapa budak ni siapa Asyuddah Asyuddah mana gagah gagah perkasa matang mole umur siapa 40 qala dia kata rabbi auzi anni an ashkur nikmatikan lati anamta alayya wa walidayya rabbi haytuhan rabbi haytuhan ya bidi aku auzi bukalah pintu hati aku beri ilham pada aku supaya aku dapat syukur nikmatmu yang kamu beri pada aku nikmat pada wapak aku wa antardah, dan beri ilham pada aku supaya aku buat amal salih siapa kamu puhati ya Allah doa lah supaya membeki aku mengenai zuri aku aku, mu'puk aku zuri aku, tuan jaga mulut ini tu betul ilaikah, aku tabaklah padamu ya Allah, wa ini minal muslim aku daripada Islam rajin semua Allah sainal insan Aku usiat pada manusia. Pertama kata usiat. Usiat usiat ni kata eh keluar daripada orang sakit dekat nak mati. Itu bau usiat. Tok kita kata mak, mak, saya semem nyaje bau usiat ni, mok nak usiat ni. ceci sebetul ni nak bui kadik. Oh ni ha oh, pada mentak lembu sedeni tu nak bui ke lemen. Kataan lagu ni kata kita panggil usiat kerana biasa orang rusia ni orang tak selera dah bila orang dekat nak mati apa yang dia cakapkan dia dia tak berselera dah, tak bohong dah betul-betul ikhlas tu jadi sebagaimana orang, bila orang rusia dekat nak mati ni, cakapkan dia memang tak selera, tak bekok-bekok depan betul sungguh, Allah Ta'ala juga wayak dia kata, aku nak rusia pada manusia ni bukan aku nak mati dah, tapi aku nak suruh mu, berasa bahawa aku nak pesan ni, ikhlas tu so ala insan Maklusio, dia tak kata bahasa Wa Spanyol Araba, aku nak usia pada orang Arab. Dia tak kata bahasa Wa -wa Spanyol Melayu, aku usia pada orang Melayu. Bahasa Wa Spanyol Islam, aku usia pada manusia Asalkan munim Maklusio tidak kayu batu, aku nak waya. Dia waya, aku ni sebagai ikhlas. Gak boleh? Diwadai esana, aku nak waya molek bawah ibu bapa menjaga molek. Tak kira Cina Noko, Melayu ko orang asli kau orang Afrika orang Australia orang mana sekalipun siapa kata mu yang maupak kena buat ihsan ihsan bukan, bukan ta'ak ada ihsan ta'ak lain ihsan lain ta'ak ni kita buatnya dengan ni dengan terpaksa aku ta'ak ni payu aku, aku kenapa tak ta'ak berdosa itu ta'ak kita panggil kita semayang tak ta'ak zhu tak ta'ak tak semayang berdosa itu ta'ak kita buat kano, kerana karena tekanan katu kan bertuan ugamo ko una unda ko budaya ko tiga perkara ni itu kita panggil taat ihsan eh, ni atas kepada taat ihsan eh, ni atas kepada taat lagi sudahlah kita sayang mok pak kita balik kedah nak turun kedah mok mok nak makan gapo mok kita nak pergi kedah ah ni dia walaupun perkataan ni sepatah tapi mok ke Allah berjunya anak aku magai nak pergi tanya juga nak makan gapo agani kedah tanyo pulo seorang ibu yang tua bila dengar perkataan lagi pada anak dia berasa dia dapat segala-galanya walaupun anak dia miskin walau belah mana sekalipun bila tiba perkataan lagu ni tegah kita kita kita masih muda lagi ni boleh dia tak terasa lagi anak-anak kata begitu tunggu kita muda lagi bila kita tua seksa nak batuk pun sakit nak bangun sah tiba-tiba anak mai kata Ay ayah kecil mau mo kita naik kedai emok nak makan gapo kecape ko lapak tikek ko gapo so ada makan lagi tu segar dah kita nilah apa ni apa ni inti sari hidup nak no, tak mesti kaya tak mesti rumah besar tapi tutu kata anu tutu kata baso anak kepada ibu cukup-cukup mampui harga segar mok segar gapo siapa budak ni turun kedai dekat mok duk tunggu lepak tikek lepak tikek bunyi motoh lepak lapak tikek puji kereta ada lapak bila boleh dapat dikasih sukanya terima kasih mau mau cukup kata kalau tu nak cukup hak bihan kita kita nak ikut mak lagi nak cuba kita buat laluk kita macam mula ni mudah lagi lah Kajik lagi tapi bila amuk jadi tua sekedik otak Allah boleh letih kalau anak kau cucu mari wayak lah juga sukanya puhatilah aku boleh anak puhatilah aku boleh cucu pandanya mak dia ajar pandanya kakut dia ajar pandanya itu dia ajar ini benda lagu ni perhatian semua. Al-Taklah kata, aku nak pesan, nak usia kamu. Supayamu buat ihsan pada mu. Bukan ta'at jauh, atas pada ta'at lagi. Itu ihsan. Kalau kita buat tempat PT orang. Okay? Kalau kita pergi bayar. Itu kita punya ta'at. Kerana bayar hutang wajib. Tak bayar atas dunia, bayar lah kubur. Bayar juga baik-bayar atas dunia lain. Belah-belah buat duit tu. Kita bawa pula tepung ke anak anak. Mak, PT yang ambil kan. Eh? Anak-anak ini yang aku ingin tepung, apa nama kuih sikit. Allah, ini yang panggil ehsan. bayau hutan, taat. Atas pada bayau hutan itu, ada lagi buah tangan yang kita beri ke anak-anak dia. Macam butir kau berapa semua sekali. Hari ini lagu ini kita panggil seni dalam hidup. Kalau alami tak, kita hidup dalam keadaan seni dengan makfok. Kenapa Tuhan kata? Hamarat hu'umru' Mung Budak kecil. Waktu dia duduk camat depan kita, kita ingat kalau puruk-muk kita. Mana ada kita yang ingat kalau puruk. Allah Ta'ala tolong raya hamadhu umur Qur'an. Mu'mu kanamu Qur'an. Qur'an ni perkataan kita panggil beci. Sebut tak kena. Bila orang gandung. Tubuh pucat. Untuk laki-laki dekat, bawa busum. Ada juga yang kata, jauh abang busuk busuk berapa ya? Busum. Yang kata, kawan apa dia? Jadi ini, kurh mok anak mari dekat bos tok laki mari dekat bos apa bos ni pengalaman seorang ibu yang mengandung anak do nak bayak penderitaan yang ditanggung oleh makmum waktu mula-mula tu kalau aku tak ingat tak tahu menggada aku umur mula ni besar dah ingat dah tapi quran tu dia ajar ini kelebihan quran dia ajar pada kita benar-benar ya -benar yang, yang benar-benar mesti perlu pada bagan kalau boleh pada tok guru ataupun ustaz cikgu yang pandai pecek kah dia panjang bahasa pula dia menyebabkan orang yang nangis kalau orang kena wayak malak titik air mata orang-orang kalau pandang pandang tari kita panggil sakitnya mu' buat tak inilah doktor baca buku dia tulis doktor-doktor mengenai -doktor, dengan ilmu al-ajannah ada buku ilmu doktor dia panggil ilmu al-ajannah al-ajannah jawab pada janin budak lapuk kita panggil janin ilmu bagaimana kedudukan kita lapuk mu' ah, gitu. di satu dia padanya Quran sama tu umur Qur'an mu'mu kandung dia mu'mu kandung dia ni keadaan menderita wata'ah tu Qur'an dia sapa tayin nak saling Qur'an pula soya rabok salah orang mu' kita kenapa nak lahir kemung kerana mu'mu tu nak belah pita apa kaitah bukan anak pertama bukan anak kekak abang begitu belah dah sekali bukan anak kemung bulah pula tu nak raya mu'mu teruknya hidup nak boleh kemung di manusia wahamluwabisal salah tu nak syarang jok daripada mengandung siapa pisol pisol kita panggil apa ni saling 30 bulan 30 bulan mungulah puruk mok keadaan mok menderita sok mok takde lah muka pucat mungulah isak lah puruk mok tulang pula lepuk sebab doktor-doktor ni bagi ubat-ubat yang membolehkan tulang isteri kita jadi dia, dia gagah malam timbal di atas nyai isak dia kita lah puruk kita hatta ida balag asyuddah 40 sana dia sapa bila sapa budak ni um, asyuddah sapa kau fikir syadid Sh mana kuku apa nama kago asyuddah bila sapa umur asyuddah sapa umur matang kita panggil bila balag sana dia sapa umur 40 tahun qala rabbi a'udzu bika ana syukran matikan latiya 'alayya ya allah ketika tu buka pintu hati kita doa umur um, 40 tahun 40 tahun ni orang panggil buitis kata manusia ni pun -punyo kita punyur pun kayu dia dia naik-naik tak apa-apa kelangi apa hak dia bukti sekat tu baiknya kita dia naik-naik sampai 30 tahun akhirnya ni apa ni pelepoh tu jadi pendek patok. manusia gitu juga masa dia dia besar dia besar dia besar dia besar dia runduk balik sekat mana sekat 40 tahun 40 tahun ni umur yang matang belum pada nak boleh 40 tahun ni dia telah melalui bermacam-macam peristiwa. Nabi kita Muhammad SAW... Allah Taala lantik di nabi umur 40 tahun. Waktu dia buano, buano kau kita lah. Tapi dia besar. Dalam masa besar dia pegang kambing, dia psain, dia soba, dia jual, dia beli, dia tinggal rumah pergi jual barang. Apa isteri Khadijah di Kasyang, di tepaing dunia ni eksport-eksport barang Khadijah ni, pergi Kasyang. Syam ni spira hukum meditasi lah laut putih ni laut laut apa la, la, nak spek ke apa-apa tadi. Ambil pergi ke sana. Desa, cukup umur 40 tahun. Apa hendak jadi nabi. Nabi-nabi ni orang yang qaulan thaqilah. Orang yang terima kata berat. Sanulqi 'alaika qaulan thaqilah. Hei Muhammad, aku nak lempar barang, barang. Sudahlah berat. Tu dah berat sampai pulut. Kalau lepar barang ringan boleh kira. Tapi kalau lepar barang berat tak kena gaya supoq tengok kali lori. Hok duduk atas tepas turun pentung, hok bau sambuk. Hok bau sambuk ni kalau kena sambuk tak apalah. Kalau tak kena sambuk serak bau dia. Baktu orang jem lepa dengan orang menyambuk ni kena kena panah api. Orang lepa, kawan menyambuk. Sambuk tu ada, ada spring dia, ada nyunyuk dia. Boleh jadi kija. Nabi kita Muhammad Sallallahu Allah Wasallam Allah Taala lempah ni Wahyi qawl thaqil, maksudnya berat. Ada suruh, ada larang. Semua hok suruh, apo berat. Tak larang apo berat. Jadi berat badan dengan Nabi. Kenapa? Umur dia 40. Dia belum jadi 40 tu, dia apa dia? Dia buat kerja. Awak kambing. Ambil upah. Awak kambing. Awak kambing bukan awak kambing. Basuh ni tua kambing. Kadang-kadang janji nak wisurian, bagi 50 sen. Jadi jiwa sakit dia, tak kena janji. Nabi sabar. Patu apa namanya berlaku peperangan dapo dia apa apa ni orang-orang perang dia aso cap sama dalam buat perjanjian. alfu apa ni jadian dapo tak faham ni hal halul fudul. Ada tiga perjanjian yang dibuat oleh kafir Mekah, Nabi Muhammad cerita sama. Jadi Nabi Muhammad ni jenis tidak jenis tok lebah kapun dia. Tok lebah, tok lebah, tok lebah tu turun padang, turun padang. Sebab tu waktu mula-mula Allah Taala rayakkan mereka. Ini jangan yang firman Al-Khalifah. Hey, mereka aku nak buat pengganti aku. Aku nak buat pengganti aku di muka bumi. Mereka kata tu latih ambo lah, latih popo ambo lah. Ha? Kenapa? Pernah Nabi sabiha bishamli kawan ok pada sholat. Karena kami duduk ngati kemuduk semaya, kemuduk tabuk kemuduk. Kalau ini Allah mala tak ada kata Allah. Tak pandang. Aku ikutin. Akutinya tidak ngati tadi jadi pemimpin. Kira ngatik balik taswirah. Paling jadi pemimpin yang tak boleh atas orang pun kena duduk padang pun kena duduk stage pun kena duduk ceramah pun kena ada doa pun kena ada boleh layak jadi pimpin orang akbar. jadi Alhamdulillah kita learn di Kelantan ni kita buat kita susun pelajaran daripada Iyik ni macam Iyik kita askar ugamon pada sains kuatas semua sekali ada insyaallah budak ni bila keluar maka diri ti tengok dunia reti kenal orang reti dunia kerana dalam tutup kita suka pelajaran-pelajaran yang dia boleh tahu tak ada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan perian lagu mana dan perian dia lagu mana dengan ibu bapa dia rumah apa ni, dengan isteri dia rumah lagu mana waktu setengah-setengah sahabat pergi rumah nabi jumpa Siti Aisyah Siti Aisyah aku nak tanya ni apa mengenai dengan Nabi Muhammad. Kalau tika duduk masjid, kami kenal dia, kami tahu dia. Tika dia pergi padang, kami kenal dia. Pergi ke market, kami kenal dia. Aku nak tahu nya berapa dia buat bila duduk rumah. Ada ke bende duduk rumah, Nabi buat duduk rumah dengan bini dengan dia si gitu, belain tak serupa dengan, tak serupa dengan. Isteri Aisyah jin dia tulis muka bini Nabi tulis di. Tika takkan khuluquhum Al-Quran. Dia kata Pak Cik cerita payah mari tanya hamba bagaimana nabi duduk di rumah di masjid. Pak nabi ialah Quran. Jadi nabi-nabi ni Quran dulu kita panggil. Quran bergerak. Jadi gapo adalah Quran? Pak tu Nabi Muhammad. Pak Nabi Muhammad, pak adalah Quran. Pak nabi, nabi Muhammad, pak adalah Quran. Nabi Muhammad Tak payah dia kata, "Bapak tu tak ada rasia." Tak ada nabi ajaib kat rutin dia. Eh, jangan royak kat orang ni kalau orang mari tanya, tak ada. Tak ada kita kadang-kadang yang royak dekat dia ni, nak royak kat mana aku ni? Kawaiyak kawaiyak kawaiyak ni. Tak ada tak ada nabi tak pernah hajar ke isteri dia dan ayat Quran dah kata lagu ni ada bahkan dalam Quran kalau kita perhati ada benda-benda nak panggil Rusia ya wahai tu cerita Abbas tawalla an ja'ul amma nabi kita duduk dalam masjid dekat tengah bundar dengan apa ni kafe Mekah kita panggil dia ni parti berpangkaslah parti basket mari robot saja apa ni Allah Abdullah bin ya Muhammad salam alaikum Muhammad Nabi Muhammad dengar kau tak dengar tapi Muhammad tak, tak jawab tak bunyi sering apa dia kata eh, salam alaikum Muhammad khadullah Nabi nak jawab kawan ni takut kecil hati hok, takut kecil hati dia tak iya lagi senyap patut patut, patut rasiyah tak sayang dia itu sayang abasa wataballa anja'ahul amat mamat masa yang muka tak dengar kata paling punggung buat tawa butang lagi dia boleh kata anja'ahu Allah maktum apa sawatawalla'an ja'ahu Abdullah Naktum. Nabi Muhammad masai muka bila Abdullah Allah Naktum mari. Tak dia kata al'ammah buto. Mutak buto gak tak cang. Rahsia tapi dia dedah juga. Dedah ni kelebihan Qurannya kita baca Qur'an betul-betul tengok Nabi Muhammad hidup. Bacap Nabi Muhammad betul-betul Qur'an, baca Qur'an betul-betul sifat Nabi Muhammad. Jadi bila kita gitu kita baca Qur'an, kasihlah kita la dulu. Kita baca Qur'an, Arti kita tatap bagi latar Nabi Muhammad. Kita yang belah mana? Jadi para adik semua bila kita baca quran kita nak Allah kita kata, betul aku ni support quran yang kata kau, support Nabi Muhammad buat kau berapa. Kalau quran dok lain, kita dok lain. Akhirat kelak soh dok lain juga ke Nabi Muhammad ni. Kena ingat pakat Akhirat. Nak bini, kau nak cerah, kau nak badan, kau lagi. Tapi bila tu, aku buat lagu ni Akhirat kelak Nabi Muhammad, apa ni, usia'at pada aku. Allah SWT. Hmm. بلا أموان نؤنيوم اقول عبدالله ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأنعم الله صلى الله عليه وسلم شوفة شوفة يا ماما ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin ya allah tulul ilham pada aku supaya aku boleh syukuri nikmatmu yang kamu memberi pada aku juga beri pada keluarga dua-dua bapa aku dan ilham juga supaya aku boleh buat amal soleh ya siapa kamu kuat hati amal soleh yang kamu kuat hati allah swt wajid no su nak suruh Tuhan kuah hati perbuatan kita bukan senang Allah Ta'ala ni jenis jenis dia ni zak yang mohon beliau belah mana orang mohon beliau orang mohon kaya orang berapa kita boleh jamin perbuatan kita ni dia ya, terima eh, kalau kita buat diri yang kelotong sayang kita rumah, ada apa Bos sayang kita buat kita juga sama-sama sekian boleh diri yang kelotong tak apa lah. tapi kalau kita buat pada yang kelotong boleh kena bagi diri kelotong Oh, yani oi kat tang aku. Aku tak dia tahu, tahu eh. Nah? Saja kita. Itu bau dari eh? Kalau orang besar benar dak. Bau dia dari eh, otomeh, bah pula talang pula. Talang tu pula buku pula tai, kain chomeh pula. Baulah. Dunia pula, junjung, terus kereta jauh lagi, junjung, nyong-nyong ngi mengkai. Kenapa? Supaya dia pu hati. Karena tuan rumah ni orang besar, orang kaya, perpakat tinggi, maka nak bagi hadiah dia ni bukan sebagai barang kena barang-barang yang bergak letak lapar molek, buku lepas ada bunga-bunga atas tu pula, bau lah terima hati itu bawa atas dunia Tuhan, lebih lagi barang perbuatan yang kita buat talus maya, kau mengaji, kau mengajar, kau makuh kau berapa, biar tentu kita buat benda, Tuhan apa puas, puas hati puas hati laku, tak Tuhan-Tuhan sepak ni ya. lah, sepak jamek lukul sambat lukam Tuhan ni mempunyai zat sebuah comel berlaku kita semayang jaga malam semayang sudah semayang tu melihat kat awak naik ke langit tuan terimu lalu kita semayang kalau kita berzikir koh, kita mengaji kita mengajar, kita mengantik tu tu luar orang kau melawat rumah sakit apa-apa biar tu sudah tu melihat kat awak naik ke langit tuan terimu lalu kena ingat Tuhan ni bukan sebagain cukup melia cukup berapa semua sekali sebab tu kita duat orang Islam kalau hidup kita orang Melayu kalau Islam semuanya kalau orang Melayu ni Islam sungguh insyaAllah tak ada sebagai masalah curi tak ada nak curi bapunya dia kita curi kita kita buat aman mereka orang kelang ni amala curi daripada selamet tuan mana nak temu curi daku masjid buat curi kasut pergi masjid tapi curi kasut pergi masjid orang tidur sikit terselud poket orang tidur jadi benda lagu ni lah orang melayu bukan orang islam ada orang melayu orang melayu orang Cina sopo lah ya. sebab tak ada rega berlaku hok pakai kejonya iyalah Atkakum Ya taqwa pada Allah Semayang kau ibu bapak Kau dengan jiran Kau enggak apa Cukup dekat mualek Kita buat sekerjakan ini hadiah aku pada Allah SWT Dan ya Allah SWT akan puhati Itu mana kata dia? Apa namanya? Wa an'amalul salih yang tardah <tosheart> Ya Allah tuluh ilhai pada aku Supaya aku buat benda salih Tardahu yang kamu puhati Allah SWT Wa aslah libi zuriyati ya Allah Tuluh be'ki Dalam zuriyah aku kalau ada perlindungan Zuri aku, anak aku, cucu aku, cucu-cucu, pakai makna zuriat setelah panggil, tolong berkir. Dari segi ilmunya, tolong berkir supaya dia tidak jahil. Dari segi harta, tolong berkir supaya hari kita halal. Dari segi mikirnya, tolong berkir supaya dia tidak, tidak jenis nasionalis, tidak jenis komunis, tidak jenis apa, jenis Islamik. Ini tu betul ilaykah, ya Allah. Aku Usaha aku ini cukup, tetapi aku, kalau ada salah-salir kat, tu betul Aku nak taubat pada kamu. Taubat mana undur balik. Taubat ya tobat, mana رجa nya رجa, balik. Bila kita buat dosa, erti kita terlangkah, lako batas. Sebab kita kata, gipad ada batas so, tanah. Ni tanah kawan, sekak ni kat batas. Tu tanah demo, sekak tu sekap batas. Ni pagar kawan, Sekap sekak pagar ni. Tuak tangok demo. Tapi kalau kita cidun-cidun masuk ke tanah orang, erti kita terlanjut. Kita kena undu balik. Kita nak Tuhan kita juga. Nak cakap apa boleh, tapi ada cakapan yang ada kena ada batas. Jangan maki orang, okay? jangan kata hodoh kat orang. Kalau buat juga, kita kena undur balik, kita taubat. Okay? Cuba dia semua sekali. ini minal muslimin aku. Aku, aku taubat pada munya Allah dan aku nampak ayat saya. Sallallahu alaihi wasallam wa rahmatuhu ala alihi wa wa Alhamdulillah al Allahumma suli Islam wal muslimin. Allahumma ahlikil kafara wal munafiqin. Allahumma admir a'daka a'dadin. Ad Allahumma ja'alna sarana ala man zalamana wa ansurna ala man adana. ربنا جعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل لعاء ربنا هبنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين وجعلنا للمتقين إماما ربنا اصرف عنا عذب جهنم إن عذبها كان وراما إنها ساءت مستقرة ومقامة ربنا إنك جامع الناس اليوم لا ريب فيه